A las menos cuarto da mañá en Radio Nacional de España en Ourense e toda la semana na portada de radioliberdade.com. Moi diferente, señores Costa. Moi diferente. La primeira vez que dirían algo foi en unha diligencia. Algo moi parecido a isto. Todo o cine en Ourense con Manuel Precedo. Ola, que tal? Bo día. Abrimos portada cun emotivo exercicio de amor dunha filha ao seu defunto pai. El, eh, Antonio Flores, ela é eh, tamén célebre a atriz Alba Flores. Estaba un pouco enfadada con él, cando se morreu. Pois comenzamos con Flores para Antonio de Elena Molina e Isaki La Cuesta que poderemos ver hoxe no Cineclube Carballiño ás oito e ás dez media Eh, un emotivo documental que recordemos Xa vimos aquí en Ourense, Que quedou moita xente fora por non poder entrar O sea que teñen esta oportunidade de ouro Para ver este emotivo e fantástico documental De, de, eso, de, de Antonio Flores Isa non cine comercial Comenzamos con La momia de Lee Kroon Es moi importante que estén preparados para lo que van a ver No hagan movimientos repentinos Ni ruidos fuertes Pois pues así, con voz vaisiña Decimos que a filla pequena dun sornalista Desaparece no desertos sen dese rastro Oito anos despois Aparece e convertese nun pesadelo A parte de A entrega habitual de terror e slasher Que ten o cine comercial Todas as semanas Temos tamén unha comedia La familia Benetton de Joaquín Mazón A segunda parte, cando Tony Benetton, Leo Harlen, cree que ten todo bai su control na súa entrañable e divertida familia multicultural, chegan dous novos bebés e con elo multiplícanse os alborotos. Tamén no cine comercial, no barco de Valdeorras Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, en leiro Super Mario Galassi, que tamén podemos ver en Sinzo de Limia, e diferencias en leiro de Sinzo, en que leiro podemos ver, non esquecerei, e en Sinzo, Amarga Navidad de Pedro Almodóvar. E xa para a próxima semana No Cineclube, as oito media Na Casa da Cultura de Orense O filme de Jean-Luc Godard Que marcou unha época, ao final da escapada Michel ¿Qué? Dime alguna cosa bonita Que? Non sé. Pois pues eu tampouco Michael Poacar, Jean Mondo, é un esfigurante de cinema admirador de Bogart, tras robar un coche Marsella para ir a París, mata fortuitamente un motorista de policía. Sen remorso algún polo que acaba de facer, continua a viase e en París, despois de robarlle o diñeiro a súa amiga, busca a Jean Severo. Patricia, unha moza americana que aspira a ser escritora. Na Berlinale de 1960 recibiu o premio a mellor dirección e decía Roger Eber na súa propia página, este crítico de cine decía que o cinema moderno comenzou aquí. Ningún debut desde Ciudadan que foi tan influente. E xa, nas sesións do Mércoles do Cineclube nas dúas sesións, as 6 e as nove, podemos ver A sombra de meu pai de Akinola Davis. Sometimes it's hard to know what to do I want to be with you boys A longo de un so día en lagos e arredores, un pai e os seus fillos enfrontase as tensións da súa relación mentre a cidade atópase a beira dunha crise democrática. A medida que emersen detalles da vida do pai, a distancia entre eles faise cada vez máis evidente. No Festival de cans do ano pasado recibiu o premio a unha certa mirada, mención especial, e tamén dicía Antonio Marchena en Cinemegavía.es que hai moitísima verdade e talento neste primer Meiro filme de Aquinola Davis Unha produción inseriana que podemos ver o próximo Mércores E no Cineclube Gorucho Mars, ese mismo Mércores As cinco e as oito, no Teatro Lauro Olmo Unha adaptación dos Miserables de Víctor Hugo Os Miserables a Orise Soy un condenado e me llama, señor Podría ser un asesino Buenas noches, señor Francia, 1815, tras dazanove anos de condena Gael Valjean queda en liberdade reseitado por todos a topo ao refusio na casa dun bispo. Deberá elexir entre o odio que o consume e a posibilidade de redención. E rematamos outra vez voltando ao Cineclube para FCO, que o día seguinte, o Sobes, nunha sesión dobre, o Cineclube xunto coas actividades que realizan os amigos da República, proseta dous filmes, Rocío e El caso Rocío. El caso Rocío, Conta a historia do filme Rocío que foi censurado durante a transición E Rocío é un documental que aborda o fenómeno das pregnacións do Rocío analizándoa desde diversas perspectivas históricas e antropológicas Con este filme que aínda é perseguido legalmente, que aínda sigue censurado Marchamos ata a próxima semana E é cita de Rocío, de ou yo vengo a verte ...todo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren, era muy diferente entonces, muy diferente...